«А ти знаєш, що Василько?» «Знаю», – стиснув я її в обіймах. «Давно здогадуюся. Я його сьогодні бачив. Він у нас характерник. Я на нього перенесла усю любов до тебе. Часами Семенка шкода. Що воно бідне, винне? Постараємося, щоб він не відчував різниці». «Так, коханий. Боже, який щасливий день!» Я вже його не чекала. Господи, зроби так, аби він ніколи не кінчався. Зроби, Боженьку. Це залежить від нас, Марино. Я не переставала молитися і не перестану, продовжувала Марина, не слухаючи мене, забувшись. Я гріх взяла на душу, я ворожила, щоб доля звела нас. Повіриш, Прокопико ворожила, але я молитвами спокутою я буду до престолу, повзати навколюшки кожної служби Божої. «Поцілуй мене, Марино!» – покликав я. Ми завмерли. Фронт, рани, тяжкі роздуми й вагань не сховала ніч. Ніч плила у супої, накрила нас м'яким обрусом відбитого стінами місячного сяєва. Перед досвідком затарабанили у вікно. «Прокопе, прокопе!» Я пішов до дверей. Марина – Притьмом за мною». «Чого тобі, Маринко? Спи! Боюся я. Це, здається, гордій». я збуджено схопив мене за обидві руки. «Слухай, ми зібралися провчити поляків. Ходи, пішли вже за село, тебе чекають». «Усі призброї?» – запитав я. «Так, кулемети взяли з собою? У повному бойовому». «Я нікого бити не хочу і не буду», – крикнув я. Звели розходитись. Прокопе, гордієві, перехопило дух. Ми, Прокопе, підемо без тебе, але ти мазурню знаєш. Кляті будуть між нами покійники. Ходи, бодай, розстав хлопців, тоді, будь ласка, можеш досипляти. Любий мій, тепер я взяв його за обидві руки. Ілля, ви збожеволіли? Стріляти із засідки? Ми їм тільки коней переведемо. Вночі куля не вибирає Прокопе, це мазурня На твоїй совісті буде Коли хтось із нас поляже Не піду Їх муштрує підісланий полковник У них не піду Відкривайте між лісами фронт Якщо вони приймуться З вами воювати, тоді подумаю Ой, Прокопе Мало не плакав Гордій Не одна мама завтра заголосить А сотню вже не стримаєш Хто вам нарадив? Самі стояли, коли читальні балакали, коли прибігає чорногуз Молотковського. Поляки поїхали на Лиснічівку, ну, доки вони там будуть мендрежити село. Скажи хлопцям, що це безглуздя. Як хочеш. Гордіє Яло, мов поранений, у самодушу подався до воріт. Хвилин через десять заскриготав кулемет. Сполохано озвався другий, потім заговорили ще два. Зачастили карабінні постріли. Я вийшов на подвір'я. Стрілянина тривала недовго. Відтак надплив далекий гомін. Сіріло на день. Долина наповнювалася півнячим криком. На вулиці почувся тупіт копит, і зараз же загупали десятки чобіт. Поверталися, стиха перемовляючись. Не несли нікого. А що твориться на толоці? У тому місці, де Дністер пілнапіл розділили острови, колись була бездонна глибінь. За пів кілометра вищі по течії рибаки перегородили частину ріки на мілені косим насипом. Течія зрушила з місця, заносячи поступову яму. Поки з води не висунувся піщаний язик, що через рік вкрився млакою, а ще через рік заріз кущиками лози. Квола-порість витримала кілька повеней, дощі обмили її від намулу, і острів піднявся. За ним виросли другий і третій. Такі річищі життя колобродів. Після невинних маршів перед дівчатами на Майдані, після створення алярмової сотні і гривастюкових закликів провчити поляків, рівновага порушилася, обережність і страх змінилися безпечністю – Молодецтво помутило голови, і доброї мирної ночі за селом появився труп, на котрий важко навернути очі.